«Добре», – тихо промовив лікар. «Слухайте, я розповів вам одну історію. Він єдиним духом вихилив у себе ще одну порцію горілки, закусив її крихтою хліба і заговорив. Колись, давно-давно, мене, тоді ще студента п'ятого курсу медичного інституту, Запросили до кабінету ректора. Його самого там не було, але мене зустрів Чемний, інтелігентного вигляду чоловік, котрий, як тут же і з'ясувалося, репрезентував одну державну структуру, назва якої містилась у трьох тоді грізних літерах.